Öregember! Fogytam vannak a napjaim! Talán a vízagi szakdés mája őket. A dédunokám meghalt, ennyit tudok. A kis Linda csícsó, fekete a szeme, mint az én minimnek. Az ő történetüket kell elmondanom. A vízagi megint háborgatott ma. Ismét egy kutya alakját öltötte magára. A seggembe harapott, amikor nem néztem oda. Amikor ő nem nézett oda, szájba rúgtam. Most kvittek vagyunk. Tudom, hogy csak egy vagy két hete volt az, amikor mindannyian hazakísértük kísértük Lindát. Nem olyan nagy kár, hogy nem emlékszem mindenre. Amíg a jó dolgokra emlékszem. Haza őt jó dolog volt egy rossz napon. Láttam, ahogy közeledik a repülőgép. Láttam, ahogy megérinti a talajt, kerekei súrlódtak a kavicsokon, mint egy lúd, amelyiknek a lába surulja a vizet landoláskor. Azután láttam, ahogy az unoka és az unokáim kiemelik a koporsót annak a lúdnak a gyomrából, és berakják egy furgomba. Az egész rezervátum együtt nézte velem. Lassan sétáltunk a furgon mögött. Haza kísértük Lindát egészen az otthonáig. Az a rohadék vízegékszak is követte. Ezúttal egy fogatlan korcs öltötte magára, aminek megszáradt szar a szőrébe a farka alatt. Előre szaladt a furgon elé, az pedig kénytelen volt fékezni. A koporsó kicsit oldalra csúszott. A vészagik szak veszett seholásba kezdett, mintha a rütöl elrohat volna az agya. Amikor meglátott, abba hagyta és felhúzta az ajkát. Így láttam vérző ínyét és egyetlen megmaradt fogát. Az ujjaim már görbék, a szemem homályos reggel és éjszaka is. Az a szélhámos víszagékszág szeret zargatni, szeret arra emlékeztetni, hogy az életben sok a nevetés, még ha rajtam nevetnek is. Néha varjú alakban figyel egy fáról, a fekete kavics szemével. Idétlenül károgva röhög rajtam, amikor megállok útközben, hogy szusszannjak egyet. Legtöbbször ugyanabban a kutya alakban jelenik meg. A legrondább kutya a világon. Néha szélé változik. Felfújja az arcát, és hidegfúvallatot küld a hátamra, amitől remegni kezd a kezem, és az ölembe öntöm a forró kávét. Olyan öreg vagyok már, hogy ő az egyetlen megmaradt barátom. A többiek mind halottak. Nem tudom, hány éves vagyok. Az unokám méri, Linda anyja azt mondja száz. Az jó életkor. Szép kerekszám egy ilyen vézna öreg embernek. Nagy a család. Olyan nagy, hogy nem is ismerem az összes unokámat és dédunokámat. De Lindát ismertem. Gondoskodott rólam. Cserébe elmeséltem neki a történeteit. Tőlem kapta az első pár gumicsizmáját, amit egész gyerekkorában hordott. Az unokölcsém Remy átvitt Mary családjához. Ez még azelőtt történt, hogy hazahozták volna Linda testét. Azt hiszem. Kinézek a kocsi ablakon, és a régi életemre gondolok. Sok gyerekem született. Tizenhárom. Tizenkettő még él. A feleségem régen meghalt. Boldogan éltünk a bozótosban. Napközben csapdákat állítottunk és vadáztunk. Éjszakánként történeteket meséltünk, és gyerekeket csináltunk. Hamarosan viszont látom. Amikor az erdőben éltünk, mindenki úgy ismert, mint aki képes meggyógyítani a betegségeket. A feleségemmel gyökereket és növényeket gyűjtöttünk, az állatok bizonyos részeit megtartottuk, kiszárítottuk és összetörtük. Sok embert meggyógyítottam. Ma már ezt senki sem tudja rólam. Vigyáztam a családra és a barátokra. A legidősebb lányom Mini volt az egyetlen, akit nem tudtam megóvni. Mikor a kormány bejelentette, hogy elviszik a gyerekeimet tanítani, azon a napon kezdtem elveszíteni a hatalmamat. Azon a napon feladtam az életet az erdőben, hogy a gyerekeim közelében lehessek. Továbbra is kiártam a bozótosba, magammal vittem a gyerekeimet, amikor nem az iskolában voltak. De ez ritkán fordult elő. Minél kevesebbet jártam az erdőbe, az a rohadék-vészagékszak annál gyakrabban látogatott meg. Imádja, amikor valaki meglátja, hogy beszélek hozzá. Az emberek azt hiszik, bolond ember vagyok, amiért kutyákkal és varjakkal beszélek. Hát higgyék. Talán, ha elég sokáig élnek, őket is meglátogatja. Amikor Remi elvitt Méri házába, az még azelőtt volt, hogy Lindát hazahozta a repülőgép. Azelőtt, hogy hazakísértük a koporsóját. Egy nappal azután, hogy Linda véget vetett az életének. Mary elmondta, hogy a teste egy vagy két napon belül itthon lesz. A kis dolgok azok, amik összekavarodnak. Nem tudom megjegyezni az események sorrendjét. Linda délen járt iskolába. Linda véget vetett az életének. Másnap elmentem az anyja házába. Sok ember volt ott. Linda három nappal később hazajött repülőn, és hazakísértük a testét. A temetés néhány nappal ezután volt. Azt hiszem, így történt. Próbálok emlékezni, hogy rendesen el tudjam mondani a történetet. Azt hiszem, a szak elveszi az emlékeimet és összerázza őket, mielőtt visszaadná. Össze kell majd szidnom érte, amikor találkozunk. Az unokám méri házában sokan voltak. Majdnem az egész rezervátum, Linda összes barátja. De Linda nem volt ott. Mary emlékeztetett rá, hogy még egy vagy két napig nem tudják hazaszállítani. Ezért inkább odaképzeltem Lindát. Láttam magam előtt a kislányt, akit ősszel kivittem a lápra vadászni, a kislányt, akit kislúdnak hívtam, akárcsak a saját lányomat, Minit, évekkel korábban. Linda az utolsó olyan rokonaim egyike volt, akik még meg akarták tanulni a régi életmódot. Így hát tanítottam. Pont olyan volt, mint Mini is sírva fakadt, ezért eszébe juttattam a szeléd ludamat kislánykorából. Amikor a lányom még élt, jó lúd volt. Kenúval kimentem a lápra, amikor tudtam, hogy tele lesz vadludakkal, amelyek arra készülnek, hogy elrepüljenek télire. A ludam pedig mögöttem úszott. Az összes vadász azt hitte, valamilyen varázserő birtokában vagyok. Némelyik olyan irigy volt rám, hogy azzal fenyegetőzött, megeszi a madaramat. Miközben ezt meséltem, a szak valahonnan forró levegőt folyt a gyomromba, mire finktam egy hangosat. Elvigyarodtam, mire Mary is nevetett egy kicsit a könnyeink keresztül. Folytattam a történetet arról, hogyan helyeztem ki a csali madarakat, és amikor a vadludak alacsonyabbra szálltak, hogy megvizsgálják őket, kikültem a szelíd ludamat egy kicsit úszkálni, hogy oda őket. Néhány kisfiú a tévé mögött bújkált, ezért úgy tettem, mintha előhúznám a puskámat és célba vettem a ludakat. A fiúk feje követte az enyémnek az ívét, és amikor a fejem már majdnem egy magasságban volt a ludakkal, hangosan azt mondtam, bum, bum, mire a kisfiúk ugrottak egyet ilyettükben, és mindenki, aki hallgatta a történetemet, követte a tekintetével a tollas véként lezuhanó ludakat ahogy becsapódtak a linda ablaka előtti mocsárba. Megjelent a vadászok oldja linda háza fölött. Soha nem láttam még ilyen nagynak, és ennyire naranyszínűnek. Jó alkalom lenne a dobolásra, és gyászdaléneklésre, de nem tudom, akade még valaki, aki tudja, hogyan kell. Linda néhány bátyja többet ivottak kelleténél, Kibontotta a haját, és egyre hangosabb lett. Az anyjuk rájuk szólt, hogy menjenek ki az udvarra, mire azt felelték, hogy Linda a húguk volt, akivel együtt játszottak és vitatkoztak, és ő is azt akarná, hogy igyanak egyet a tiszteletére. Linda apja már nincs velünk. Néhány nyárral ezelőtt megfulladt. Besőtét edett, és egyre nagyobb lett a tömeg. Sokan kiszorultak a házból, és odakint beszélgettek. Néhányan sírtak, mások nevettek Linda emlékére. Mielőtt Méri magamra hagyott, elmondtam neki mini lányom, az én kis ludam történetét, hogy sok évvel ezelőtt, amikor a hajam még sűrű és fekete volt, elvittem magammal őt és a szeléd Ludamat az őszi táborba, és egyedül hagytam őket egy napra, amíg ellenőriztem a csapdákat. Ezt a történetet mindenki hallotta már százszor, száz különböző szájból, de Linda anyjának jól esett akkora tudat, hogy más is ismeri az őszenvedését. Mire visszatértem, az én minim eltűnt, mondtam, kinyújtva a kezemet az üres levegőbe. Órákkal később felfedeztem, hogy a madaramnak is nyoma veszett. Mindketten nyomtalanul eltűntek. Amikor napokkal később kijöttek a lovas rendőrök, azt mondták: Meghalt, belefulladt a folyóba. Vannak idősek a rezervátumban, akik a mai napig figyelmeztetik az unokáikat. Hogy ne kóboroljanak el túl messzire otthonról, mert a vindigók, az erdei kannibálok elkapják őket. A feleségem szíve megszakadt kisludunk eltűnésének súlya alatt. Elengedem mérit. Azt mondom neki, hogy szívnom kell egy kis friss levegőt. Odakint érzem magamon a vészagig tekintetét, de nem tudom beazonosítani a beszélgető, gesztikuláló és szemét törölgető emberek tömegében. Linda barátai felé indulok. Ők álltak hozzá a legközelebb, az itt összegyűltek közül. Látom abból, ahogy félrehúzódnak a többiektől, és halkan beszélgetnek egymás közt. Leülök egy motoros szánra, ami a telet várja, és hallgatom őket. Hülye kurva volt, mondta az egyik lány. Rövid haja volt, és fekete bőrcsekét viselt. A másik két lány és a két fiú, akik vele voltak, Dühösen bólogattak cigarettázás közben. Csak egy kurva nem telefonál, amikor ennyire maga alatt van, mondta egy másik lány. Különösen, amikor azzal búcsúzik el, hogy úgy szeret, mint a testvérét, tette hozzá az első. A két fiú nem szólalt meg. Hagyták, hogy a lányok kimondják, amit ki kell mondaniuk. Ha igazán a testvérünk lett volna, akkor felhív, mondta az első lány. Hülye, ribanc! A fiúk lesütött szemmel bólogattak, és gyorsan szívták a cigarettájukat. Első dolgom lenne, hogy felhívjalak, ha valaha ilyen baromságra készülnék. Nem igaz, Mini? Fordult a második lánya harmadikhoz, aki szótlanul állt a fiúk mellett. Nem csinálnék ilyen állatságot, mint Linda, mondta a maga éneklő hangján. Az első, a kemény lány ekkor hirtelen elsírta magát. A többiek nem tudták, mit évők legyenek. A harmadik lányra Minire pillantottam, és az én Minimet láttam a sötétbe. Rám nézett fekete kavic szemével. Még mindig fiatal és gyönyörű volt, annyi év után. Felzaklatta, hogy Linda véget vetett az életének. Mini annyira ragaszkodott a sajátjához. Az egyik fiú közelebb lépett a kemény lányhoz, és átölelte. Ha oda mennék megölelni Minit, eltűnne, gondoltam. Egy kikötött kutya kezdett ugatni valahol mögöttük. Láttam, hogy Mini ugyanúgy daeroltatta a haját, mint Linda. Tudom, hogy a víszagik szak mire próbált rávenni. Azt akarta elérni, hogy sírjak és kiabáljak ezzel a lányjal, aki a lányom kísértete volt. Azt akarta, hogy hülyét csináljak magamból. Időmként olyan könnyű átlátni rajta, mint a hófellegeket cipelő északi szélen. A tréfáik egyetlenekké váltak az utóbbi időben. Az addig ugató kutya vonyítani kezdett, és a láncát rángatta. Felismertem a hangját. Az egyik fiú mini odament hozzá, és az orrára csapott. Ettől támadt egy ötletem. Felálltam, és közelebb léptem a fiatal mini Úgy éreztem magam, mint amikor fiatal voltam, és először rúgtam be. A visszagik szak nem akarta elhinni, hogy van hozzá erszem. Hangosan ugatott, ahogy odamentem. A fiatalok mindenhová néztek, csak rám nem, amikor köszöntem nekik, hogy... Vásáj! Linda rendes lány volt, mondtam. Tovább kellett volna itt maradni a A barátai nem szóltak semmit, csak a talajt bámulták. Nem tudom, miért vetett véget az életének. Nem tudom, tudja-e bárki is. A kutya nyűszítve rángatta a láncot. Uralkodtam magamon, hogy ne nézek a lányomra. Lindának maradnia kellett volna, hogy megtapasztalja azt, amit mi idősek mind megtapasztaltunk. Azt akarom, hogy ti maradjatok itt sokáig, és lássátok mindazt, amit én láttam. Kinyújtottam a kezem, és egyenként megérintettem őket, hogy érezzem a testük melegét. Mini megborzongott, amikor utoljára hozzáértem. Fázott egy szál pólóban. Ne haragudja, miért egyedül hagytalak, hogy ellenőrizzem a csapdáimat, mondtam. Hatvan éve várták ezek a szavak, hogy kimondhassam őket. Most már csak azt akarom, hogy maradj itt. A kutya őrjöngve vonyítva rántott egy nagyot a láncon, Méni pedig összerezzent. Reszkető kezem ott maradt a hideg levegőben. Fázom, mondta. Elnézést, nagyapa, bemegyek elszívni egy cigit, meg inni egy kávét. A többiek motyogtak valamit, és elmentek vele együtt. Leültem a kutya mellé. Elmondtam, amit kellett, közöltem vele. Vinyogott egyet, és megnyalta a kezem. Te rohadék, mondtam, mire felvonyított. Kicsatoltam a láncát, ő pedig elügetett. Felnéztem a kövér holdra is, nevettem. Odebent láttam, hogy a pap leült méri mellé. Előtte volt a rezervátumban egy másik fekete köpeny, aki úgy bánt velünk, mint a kisgyerekekkel. Nem láttam, mekkora szívünk van és mivel nem értett bennünket, azt hitte, kicsi. Emlékszem rá. Egyszer meg is mondtam neki, hogy nem ismer bennünket, és nem tudja, milyen nagy a szívünk. Ettől dühös lett. Láttam, hogy ez a mostani dühös az unokámra, Josephre, mert az iszik, és mert indián temetést akar Lindának. Láttam, ahogy a pap azt mondta Mérinek, ne álljon szóba a saját testvérével, Joseph pedig távozott Méri házából. Ez a pap azt gondolta róla, hogy egyáltalán nincs szíve. Ő sem jobb a másiknál. Oda mentem is azt mondta Mérinek, hogy emlékezzen a régi szokásokra az újakkal együtt. Hogy a minépünknek olyan erős a szíve, mint a dobszó. Ezt a saját nyelvünkön mondtam, mert ez csak ránk tartozik. Szegény Méri, láttam rajta, hogy úgy érzi ketté szakad. Azt az estét követően napokig nem láttam a vészegik szakot. Túljártam az eszén a virrasztáson azzal, hogy olyat tettem, amire nem számított. Jó érzés becsapni egy csalót. Az unokám József újra eszembe juttatta a dobolást és az éneklést. Egykor ő volt a legjobb énekes, akit valaha hallottam. Úgy nézett ki, mint az apám, és ugyanolyan nagyra nőtt. De József valahol eltévet útközben. Az, hogy dobolni akart az unoka húga temetésén, szintén jó jel volt egy rossz napon. Gitchi Manitú úgy intézi, hogy mindig legyen valami értelme egy rokon halálának. Linda halálának köszönhetően végre elmondhatta Mininek, amit el kellett, az unokám számára pedig felcsillant a remény. A vírasztás után eljött hozzám Joseph, és arra kért, menjek vele verejtékezni a rázkódó sátorba. Addig forrósítottunk néhány követ a tűzben, még vörösen izzottak. Azután bevittük őket a sátorba. Magunkra csuktuk az ajtószárnyakat, és mesztelenül ültünk odabent. Imádkoztunk és énekeltünk. Vizet locsoltunk a kövekre. A forróság égette a tüdőnket, és minden rossz távozott a testünkből. Utána azzal ugrattam, hogy berúgtam a kipárolgásaitól, és hogy lefogyott a sok italtól, amit kízzat magából. Mosolygott. Régóta nem láttam ilyen boldognak. Én is örültem, hogy a veszteségünkből jó dolgok fakadtak. Aznap éjjel a folyóparton ültem, és hallgattam, ahogy újra dobol. Joseph hangja magával repítette a folyó fölé, egy felhőre, ahol azt álmodtam, hogy Lindával vagyok. Ő pedig azt mondta, jól van, és sajnálja, amit tett. Sajnálja, hogy fájdalmat okozott az anyjának. Megfogtam a kezét, és mosolyogtunk egymásra. Mielőtt álmomban elment, Linda elmondta, hogy jól esik újra dobszót, és éneklést hallania. Hogy a dobolás a mi szívünk, a mi kicsi szívünk, ami nagyra nő, az éneklés pedig a még meg nem született gyermekeink, akik már eltávozott nagyapáinkkal beszélgetnek. Így éltünk túl mindent, amit túl kellett élnünk. Linda bölcs lett, mióta átkelt arra a helyre, ahol meglátogattam. A temetés előtt a templomnál felbukkant a vízegixak, a világ legrondább kutyájának alakjában, de nem mert közelebb jönni. Félt, hogy van még trükk a tarsolyomban. Én tettem neki, mire megugatott. Egy idős apáca, akit évek óta ismerek, odajött hozzám, és beszélgettünk egy keveset. Jó napot, Jane nővér! Üdvözöltem. Jó napot, Mr. Csícsó! mondta. Lindáról beszélgettünk, amikor még kislány volt, és hogy mindig abban a gumicsizmában szaladgált, akár esett, akár sütött a nap. Jót nevettünk azzal az apácával. Megkért, hogy üljek mellé a mise alatt. Amikor a pap arról kezdett beszélni, hogy Linda nem juthat a Mennyországba, mert öngyilkosságot követett el, Jane nővér remegni kezdett. De én nem voltam dühös. Tudtam, hogy Linda már ott van. Láttam, ahogy az unokám, méri, felemeli a fejét, és a papra néz. Azután láttam, hogy az összes rokonom akik különböző helyekről utaztak ide, szintén felemelik a fejüket. Mindnyájan felemeltük a fejünket, mintha egyetlen ember lennénk, aki percről percre nagyobb lesz. És akkor meghallottam. Egyetlen dobütés hátulról. Úgy száguldott végig a templomon, mint ahogy villámlást láttam egyszer a vízen száguldani. Aztán még egy, majd még egy. A papnak ez nem tetszett. Kiabálva megindult József és a dobja felé a templom hátsó részébe, de mire Linda koporsójához ért, egy emberként álltunk fel, hogy útját álljuk. Mindannyian, akik tudtuk, hogyan kell, körbevettük a dobot, és ugyanazt a ritmust vertük a kezünkkel, a cipőnkkel, a tenyerünkkel. Felemelt fejjel és megfeszített torokkal énekeltünk Lindaért és az anyjáért. Mindnyájunkért. Az unokámra Mérire néztem, sötét Lindái, minnie -é. Az unokámra Josephre néztem, ő pedig rám. A rokonaimra pillantottam, és Jane nővérre, aki csatlakozott hozzánk. Kört alkottunk, hangunk a magasbaszált Lindához, Gicsi Manituhoz, Istenhez. És valami jó érzés árad szét bennem, amit régóta nem éreztem.